Проглядається хоч і нове, та все ж завжди те саме, усміхнене і золоте обличчя. О придивна тілесна сте дерева, тепла, без екзальтації, здорова наскрізь пахка і мила. По справжньому сакраментальна дія завжди поважна і символічна рубання дерева. Я годинами міг би отак стояти в цій світлій прогалині, відкритій у глибину пізнього пополодня, і дивитися на ці мелодійні пили, на розмірну працю сокир, За всім оцим давням, мов рід людський, традиція. У цьому світлому вищербі дня, в цій прогалині часу, відкритій на жовту і з'яв'ялу вічність, штаба лібукового дерева, Нарізаючи зноювих часів. Ті самі патріархальні і одвічні рухи, ті самі змахи, ті самі нахили тіла, вони стоять по пахви в своєму золотому теслярстві і поволі вгризаються в кубометри і шари дерева, обсипані таченням з відблиском і скринкою в очах, вони прорубуються дедалі глибше в теплу і здорову серцевину. В її злютований масив, і за кожним ударом сокири. Їхні очі спалахують з золотом, так, ніби вони щось шукають у тій серцевині, хочуть пробитися до золотої саламандри, песхливої вогнястої істоти, яка вічно втікає від них у кореневі глибини. Ні, насправді вони лише ділять час на дрібні поліна, хазяйнують із часом, заповнюючи. Певниці добрим і рівномірно нарубаним майбутнім на зимові місяці. Перетривати б тільки цей критичний час а цих пару тижнів, а там уже ранкові приморозки і зима. Як я люблю той вступ до зими ще без снігу, але з запахом морозу і диму в повітрі. Я пам'ятаю такі недільні пополудні. Пізній осені, припустимо, що весь тиждень перед тим падали дощі, навесела осіння сірятина, і аж урешті земля наситилася водою, і от починає сохнути і тьмяніти на поверхні, виділяючи щільний здоровий холод. Тижневої тривалості небо з поволокою хмарно шмаття згорнуто, мов болото, на один бік небосхилу, де воно темніє купами, зібгне та вим'яти, а від заходу починають поволі проникати здорові черстві кольори осіннього вечора, розфарбовуючи захмарний краєвид. І в той час, як небо поступово від заходу прочищується, набуваючи прозорої ясності, з'являються святково вдягнуті служниці, Йдуть по троє-четверо, взявшися за руки безлюдною, поначільному чистою, майже підсохлою вулицею поміж передміськими хатинами, кольоровими в цій терпкій гамі повітря, розчервонілого перед смерком. Вони йдуть смагляві і заокруглені лицем від здорового холоду, пружно ступаючи ногами в новому, ще нерозходженому взутті. Милий Зворушливий спомен, видобутий із-за камарків пам'яті. Останнім часом я лед не щодня ходив до управи. Трапляється, що хтось занедужує, і мені дозволяють попрацювати на його місці. Інколи в когось буває якась пильна справа в місці, тож мені дають заступити його в канцелярській праці. На жаль, ця робота не постійна. Приємно отримати хоча б на пару годин своє крісло зі шкіряною подушкою, свої лінійки, пера та олівці. Приємно, коли співробітники по-дружньому дадуть тобі стусана, чи критикнуть. Хтось до тебе заговорить, кине слово, покпить, зажартує, а ти вже розсвів ненадовго. Торхне якогось іншого. Зачепиш свою бездомність і малість, об щось живе і тепле. Той інший піде і не відчує мої ваги, не запримітить, що поніс мене на собі, що я вже хвилину як прозитую на його житті. Однак, відколи прийшов новий начальник канцелярії, скінчилося і це. Тепер я за доброї погоди часто сідаю. На лавці у малому сквері навпроти міської школи. Із сусідньої вулиці долітає стукіт сокир, якими рубають дерево. Дівчата і молоді жінки повертаються з базару, деякі з них мають поважно і рівно наведені брови, вони йдуть грізно з під них поглядаючи, стрункі і насуплені, ангелиці з городиною і м'ясом у кошиках. Часом вони зупиняються перед крамницями і вдивляються в себе відбитих у вітрині. Потім ідуть далі, кинувши згори гордий, знатіком на муштрування погляд на носак власного червика. О десятій годині на шкільному порозі з'являється сторож, і його галасливий дзвоник наповнює всю вулицю своїм зеленчанням. Відтак школа, здається, раптово вибухає зсередини гвалтовним заворушенням, яке ледь не розносить у друзський шкільний будинок. Ніби врятувавшись від отого загального сум'яття через шкільну браму, якісь з пращі вилітають малі обірванці і з вращанням збігають по кам'яних сходах, щоб, опинившись на свободі, зайнятися якимись небаченими стрибками – кинувшись у шаленій, зімпровізовані на поміж двома позирками очей забави. Часом у своїй непритомній біганині вони добігають аж до моєї лавки, жбурляючи на бігу в мій бік незрозумілі прізвиська. Їхні обличчя, здається, отут тут позривається з петель від їхніх кривлянь до мене. Наче зграя, Розшалілих мавп, які і пародійно коментують власні блазніваті вибрики, вся та кампанія проноситься повз мене, жестиколючі в пекельному гаморі. Тоді я бачу їхні задерці і ледь окреслені носики, нездатні втримати патьоки шмарклів, їхні роздерці криком і всіні прищем роти їхні мавпи. Я дещо стурбований, коли безцеремонно до мене чіпляються. Коли першого разу один із них раптово вдарив у груди, я поточився під лавку. Але я не образився. Вони витягнули мене всього у благі розгубленості, захопленого настільки свіжим і вітальним чинком». Це моя перевага, що я не ображаюся на жодну дикість їхнього розмашистого сау Примітка з французької сукупність добрих манер, відповідна поведінка у вихованому товаристві. Отже, я не ображаюся на жодну дикість їхнього е Такого вчинку поступово здобуває мені мир і популярність. Неважко здогадатися, що відтоді я старанно забезпечую власні кишені відповідною колекцією гузиків, камінців, шпулюк і шматочків гуми. Це надзвичайно полегшує обмін думками і створює природний місток для зародження дружби. При цьому вони поглидуть ті предметами зацікавленнями, Звертають менше уваги на мене самого. Під захистом видобутого з кишень арсеналу я вже не мушу боятися, що їхні цікавість і дійшлість виявляться занадто настирливими. Нарешті я вирішив реалізувати певну ідею, що деякий час усе впертіше нуртує мені. День був безвітряний, лагідний і замислений один з тих днів пізньої осені, коли рік, вичерпавши всі кольори і відтінки тієї пори, здається, повертається до весняних реєстрів календаря. Небо без сонця уклалося в кольорові смуги, лагідні, верстви, кобальту, смарагду і селедину. На останньому рубежі замкнуті смугою чистої, наче вода білості, невимовний і давно забутий колір квітня. Примітка ніжно, блідо-зелений колір, те саме, що й салатовий. Я вдягнув найкращий костюм і вийшов у місто не без деякого хвилювання. Ішов я швидко, без жодної перешкоди в затишній аурі того дня і разу не збочивши від прямої лінії. Затамувавши подих, я піднявся кам'яними сходами. Але як та ест?» сказав я собі, постукавши у двері канцелярії. Але як та ест?» латина «жереб кинуто». Слова сказані Юлієм Цезарем. Колись 49-го року до нашої ери він зі своїм легіоном перейшов в Рубікон, розпочинаючи громадянську війну, цей вираз означає сміливе і безповоротне рішення. З усією скромністю, які належаться в моїй новій ролі, я підійшов до столу пана директора. Я був дещо збентежений. Пан директор витягнув із заскленої коробочки нашпиленого хруща і під кутом наблизив його до очей, розглядаючи на світлі. Його пальці були вимазані чорнилом, короткі нігті, пласко обстрижені. Він глянув на мене над окулярів. «Ви, пане раднику, хотіли б записатися до першого класу?» – спитав директор. «Це дуже похвальне і гідне рішення». «Я розумію це так» що ти хочеш відбудувати свою освіту від основ, від фундаменту. Я не втомлююся повторювати. Граматика і табличка множення є основами для будь-якої освіти. Звичайно, ми не можемо поставитися до радника як до учня, який підлягає шкільному примусу, а радше як до вільного слухача. Як до ветерана Абетки, так би мовити, який після довгих блукань немов би знов опинився за шкільною партою. Спрямував, так би мовити, своє пошарпане судно до нашого порту. Так-так, пане раднику, небагато людей виявляє нам отаку вдячність і таке визнання наших заслуг, аби після цілого життя, проведеного в праці і стараннях, повернутися до нас, і усісти тут на постійно як добровільний пожиттєвий другорічник. Пане Раднику, ви будете в нас мати виняткові права. Я завжди казав. Вибачте, перебив я його, але я хотів би підкреслити, що коли йдеться про виняткові права, то я цілком від них відмовляюся. Я не бажаю мати жодних привілеїв. Зовсім навпаки, я не хотів би нічим вирізнятися. Так мені залежить на тому, щоб якнайбільше злитися, розчинитися в сірій масі школярів. У весь мій задум пройшов би повстіль, якби я хоч у чомусь був упривілейований порівняно з іншими. Навіть щодо тілесної кари, тут я підняв палець. Я повністю визнаю і спасенний та морально очисний вплив, і рішуче застерігаю, щоб для мене і під цим оглядом не робилося ніяких винятків». «Дуже похвально, дуже педагогічно», – мовив пан директор з пошаною. «Позатим, мені здається, додав він, що ваша освіта внаслідок тривалого некористування – вже по суті демонструє певні прогалини. Під цим оглядом ми зазвичай покладаємося на оптимістичні ілюзії, що їх досить легко розпізнати. Чи ви, пане, ще приміром пам'ятаєте, скільки буде 5 помножити на 7? 5 помножити на 7, повторив я збентежно, відчуваючи як розгобленість, яка напливла на серце теплою і благою хвилею, застелила млою чіткість моїх думок. Просвітлений, ніби об'явленням, власним невіглаством, я почав наполовину в захваті від справжнього повернення до дитинної несвідомості затинатися і повторювати: п'ять помножити на сім, 5 помножити на 7. от бачте, мовив директор. Крайня пора вам записуватися до школи. Потім, узявши за руку, він завів мене до класу, в якому відбувалося навчання. Знову, як півстоліття тому, я опинився в тому гаморі, в тому залі, який киш макишів, темніючи від муравлиська рухливих голів. Викривлювались обличчя, корчилися гримасами тєвої та стримуваної ворожості, показувались язики. Я не реагував на всі ті чіпляння, пам'ятаючи про вихованість, яку мені свого часу прищепили. Роздивляючись оті рухливі обличчя, спотворені недолугими гримасами, я згадав собі цю саму ситуацію, П'ятдесят років тому. Тоді я стояв отак біля матері, поки вона залагоджувала мою справу з учителькою. Тепер замість матері пан директор шепотів чогось на вухо пану викладачеві, який, киваючись з повагою, вдивлявся в мене. Він сирота. Врешті звернувся викладач до класу. У нього немає ні батька, ні матері. Не дошкуляйте йому занадто. Сльози навернулись мені на очі від цих його слів, справжні сльози розчулення. А пан директор посадив мене і сам зворушений за першу парту. А тоді для мене почалося нове життя. Школа відразу й цілком поглинула мене. Ніколи за часів мого давнього життя я не бував аж так утягнутим у тисячі справ, інтриг та інтересів. Я жив одним великим захопленням. Над моєю головою перехрещувалося тисяча найрізніших ліній. Мені пересилалися сигнали, телеграми, давалися умовні знаки. До мене шикли, моргали, і на всі лади жестами – нагадували мені про тисячі зобов'язань, які я взяв на себе. Я ледве дочікувався закінчення уроку, під час якого я із вродженої порядності стоїчно витримував усі атаки, щоб не пропустити ані слова з викладацьких наук. Щойно розлягався голос дзвоника, як на мене накидалася вся верескуча зграя, Капала мене з усім своїм буйним розмахом, замалим, не розриваючи на шматки. Вони нарітали ззаду, понад партами, тупаючи ногами по їхніх поверхнях, перестрибували через мою голову і йшли повз мене поверхом, перевертом. Кожний верещав мені на вухо свої претензії. Я зробився центром усіх їхніх спрак. Найсерйозніші оборудки, найзаплутаніші та найдразливіші скандали не могли обійтися без моєї участі. Я ходив вулицями завжди оточений рвучкою жестикуляцією тої галасливої галайстрі. Собаки здалека обходили нас із підтягнутими, підігнутими хвостами. Коти вистрибували на дах від нашого наближення, а самотні діти, яких ми зустрічали дорогою, з пасивним фаталізмом втягували голову в плечі, готуючись до найгіршого. Шкільна ж наука не втратила для мене ні трохи зі своєї привабливої новизни. Наприклад, уміння читати за складами. Учитель просто апелював до нашого незнання, вміло, спритно і з великою вправністю, витягаючи її на показ, і врешті, сягаючи в нас тієї табула раса, що є під ґрунтем для будь-якого навчання. Табула раса – з латинської дослівно «гладка таблиця» у переносному значенні «розум, який не має жодної освіти». Цей термін запровадив у популярний обіг Джон Лок. У такий спосіб, звільняючи нас усіх від пересудів та навиків, він розпочинав основи навчання. Через силу і напружено ми виспівували звучні склади у паузах, шмигаючи носом і витискаючи на книжці пальцем літеру за літерою. Мій буквар мав такі самі сліди вказівного пальця, загущеніші на важких літерах, що й букварі моїх однокласників. Одного разу, я вже й не пам'ятаю, про що там йшлося, до класу зайшов пан директор, і в тиші, яка зненацька запанувала, вказав пальцем на трьох із нас, зокрема й на мене. «Ми повинні були негайно йти за ним», до канцелярії. Ми знали, чим це пахне, і двоє моїх співвинуватців почали вже наперед хнипати. Я байдуже дивився на їхню невчасну скруху, на спотворені раптовим плачем обличчя, ніби з першими сльозами, з них злізна людська маска, огливши безфорний м'якуш заплаканого м'ясем. Що стосується мене, то я був спокійний. З приреченістю моральних і справедливих натур я піддався перебігу події, готовий стоїчно витримати наслідки своїх учинків. Ця сила характеру, схожа на затверділість, не подобалася панові директору, коли ми всі троє винуватців постали перед ним у канцелярії. Пан учитель був при цьому присутній з тростиною в руці». Я байдуже розщепив пасок, але пан директор, глянувши на це, закричав: "Ганьба! Як це можливо в такому віці?" І з гіркотою подивився на пана вчителя. "Дивний вибір природи", Добадав він, гидливо кривлячись. Потім виставивши за двері обох хлопчаків, він звернувся до мене з довгою і поважною промовою, сповненою жалю і осуду. Але я не розумів його. Бездумно, кусаючи нігті, я тупо дивився перед себе, а потім сказав, Пане вчителю, це Васик плюнув на вашу булку. Я був уже справді дитиною». На гімнастику і малювання ми ходили до іншої школи, де були спеціальні знаряддя і зали для цих предметів. Ми марширували парами, запекло перемовляючись, і на кожну вулицю, яку ми повертали, вносячи різкий гамір наших перемішаних сопрано. Та школа містилася у великому дерев'яному будинку, переобладному із театрального залу, старому і з багатьма прибудовами. Інтер'єр залу для малювання нагадував величезну лазню. Стелю було підперто дерев'яними стовпами, під стелею тяглася дерев'яна галерея, на яку ми відразу збігали, штурмуючи сходи, що гриматіли під нашими ногами як буря. Численні бокові приміщення чудово підходили для гри в хованку. Вчитель малювання не з'являвся ніколи, тож ми пускалися берега. Мене чули дзвінка, що сповіщав про закінчення занять. Починався осінній пополудень, короткий і кольоровий. Про деяких хлопців приходили матері і забирали їх, лаючи та б'ючи, хоч вони й опиралися. Але для інших, позбавлених аж такої турботливої домашньої опіки, щойно тоді. Починалася справжня забава, і тільки пізнім смерком, зачиняючи школу, старий сторож проганяв нас додому. Уранці, коли ми йшли до школи, ще панувала густа темрява, Місто ще лежало у глухому сні. Ми просувалися навпомацки з витягнутими руками, жилистячи ногами по сухому листю, яке шарами вкривало вулиці. Ідучи, трималися за стіни будинків, щоб не заблукати. Несподівано, в котрій сізніш ми рукою намацвали обличчя однокласника, що йшов на зустріч. Скільки сміху, вгадувань і несподіванок виникало з усього цього. Декотрі тримали лоєві свічки і запалювали їх. Місто було засіяне мандрами тих огарків, які тремким зигзагом пересувалися низько над землею, спотикались і призупинялися, щоб освітити якесь дерево, круг на землі, купи зів'ялих листків, по яких малюки порпуються в пошуку каштанів. Уже і в деяких будинках на другому поверсі засвідчуються перші лампи – Каламутне світло, побільшене, випадає через квадрати вікон у міську ніч, і великими фігурами кладеться на площу перед будинком, на ратушу, на сліпі фасади. А коли хтось, узявши лампу, йде з нею в руці з кімнати до кімнати, на дворі ті величезні прямокутники світла перегортаються ніби сторінки колосальної книги. І площа, здається, мандрує кам'яницями, переставляє будинки й тіні, ніби викладає пасьянси з великої колоди карт. Нарешті ми доходили до школи. Огарки засали. Нас огортала темрява, в якій ми намацували свої сидіння за партами. Потім заходив учитель, застромляв у пляшку лойову свічку і починалося нудне опитування про слівця та відмінювання. За браком світла навчання було запам'ятовальним і усним. У той час, як хтось із нас монотонно декламував, ми, мружачись, дивилися, як зі свічки вистрілюють золоті стріли та розшарпані зигзаги, і як вони потім заплутуються в замружених віях, Шелестячи, мов солома. Пан розливав чорнила по околамарях, позіхав і визирав у чорну ніч за низьким вікном. Під партами панувала глибока тінь. Ми порнали туди, хотіли, мандруючи на чотирьох, обнюхувалися наче тварини у потемках і пошепки, влаштовуючи наші звичайні оборудки. Я ніколи не забуду тих блаженних передранкових годин у школі, поки за шибами повільно світало. Нарешті прийшла пора осінніх вихорів. Певного дня вже зранку небо ставало жовтим і пізнім. На цьому тлі прошити мутно-сірими уявними лініями краєвидів, Великих і затуманених пустирів, що відходили в перспективі зменшення лаштунками узгірів і складок, які згущалися і дрібнішили ген далеко на сході, де небо раптом уривалося, ніби хвилястий краєчок здійнятої завіси і відкривало дальший план, глибше небо прогалено переляканої блідості, Блідає на світло найдальшої долини, безбарне, водянисто-світле, і ним, як остаточним остовпінням, закінчувався і закривався той обрій. Мов на гравюрах Рембрандта в такі дні під тією смугою світлості Видно було далекі, мікроскопічно вразні країни, які ніколи, зрештою, ще не бачені, тепер піднімалися за обрію під тією світлою щілиною неба, залиті яскраво блідим і панічним світлом, наче винурені з іншої епохи та іншого часу, як обітована земля показана лише на мить сповненим тугою народом. У цьому мініатюрному і світлому краєвиді було з дивною гостротою видно, як хвилясто видкою колією просувався ледь з із такої віддалі залізничний потяг, отрочений срібно білою смужкою диму, і як він розчинявся у світлій ніщоті. Але потім зривався вітер. Він наче випав із тієї світлої прогалини неба, крутився і розбігався містом. Увесь був із м'якості та лагідності, але в дивній манії величі вдавав із себе брутального гвалтівника. Він місив, перевертав і мучив повітря, аж воно вмирало від блаженства. Знагла, завмирав у просторі, і ставав дибки, розпростирався, ніби вітрильні полотна, велетенські, напнуті, як батіг. Хляскітливі простирадла зав'язувався у тверді вузли, трепетні від напруги. Зі строгим виразом обличчя, ніби хотів приторочити все повітря до порожнечі, але потім витягав зрадливий кінець. І розпускав оту фальшиву петлю, і вже за милю далі зі свистом викидав своє ласо, свій аркан, що мав би оплутати все, але нічого не оплутував. А що лиш він виробляв із димом коменів? Бідний дим не знав уже й сам, як уникнути його нападок, як ухилити голову праворуч або ліворуч від його ударів. Так він хазяйнував у місці, ніби раз і назавше хотів того дня встановити пам'ятний зразок своєї безмежної сваволі. Я зранку перечував нещастя. Мені ледве вдавалося йти крізь отой вихор. Нарозі вулиць на перехрестях протяг однокласники тримали мене за поли. Так я пересувався містом. потрапивши до надійного місця у безпеці аж до вечора. За потреби я міг навіть переночувати в гімнастичному залі. Вірні друзі залишались би поруч усю ніч. Але ж трапитися такому, що Віцик саме того дня знайшов нового жука і з розмаху випустив його перед шкільним порогом. Жук загодів Коло входу виник затор, мене виштовхали поза твір обрами, і в цю мить мене підхопило. Любі, друзі, рятуйте, закричав я, вже виснучи у повітрі. Я ще раз встиг побачити їхні витягнуті руки і роззявлені криком роти, наступної ж миті пішов перевертом і полинув прекрасною вступною лінією. Я вже летів високо над дахами. Летячи з затамованим подихом, я бачив очима уяви, як мої однокласники витягують руки, різко перебираючи пальцями і кричать учителові. Пане професоре, шимчика віднесло. Пан учитель глянув крізь окуляри. Спокійно підійшов до вікна і рукою, прикриваючи очі, уважно вдивився в горизонт. Але побачити мене він уже не міг. Його обличчя у млявому з половілого неба стало цілком пергаментним. «Треба викреслити його журналу», – сказав він з гіркотою і пішов до столу. А мене все вище і вище відносило в жовті, незнанні осінні простори. Самота. Відколи я можу знову бувати в місті, відчуваю значну полегкість. Але як же довго я не виходив зі своєї кімнати. Це були гіркі місяці та роки. Я ніяк не можу пояснити того факту, що ця кімната є моєю здавно, ще з дитинства. Остання комірка від Ганку, до якої вже і за тих часів майже ніхто не заходив, і про яку завжди забувалося, наче вона вже й не належала нашому помешканню. Я вже не пам'ятаю, як я до неї вселився. Мені здається, що ніч була світла, водянисто біла, без місяця ніч. У сіруватому ореолі я бачив усе до найменших, найдрібніших деталей. Ліжко було розстелене, ніби хтось із нього щойно виліз. Я став прислухатися до тиші, чи не почую дихання поснулих. Але хто міг би тут іще дихати? З того часу, я в ній мешкаю, я сиджу в ній руками і нудьгою, якби ж я своєчасно подбав про запаси. Гей ви, які ще можуть, яким ще відведено на це власний час, накопичуйте запаси, збирайте зернину до зернини, добрі й поживні, солодкі зерніта, бо надійде велика зима а відтак і літа худі і голодні, і не вродить земля в єгипетському краї, примітка, алюзія до самих неврожайних років, які заповів біблійний Йосиф у Єгипті. На жаль, я не був зарощадливим хом'яком, а був радше легковажною полівкою. Жив одним днем, не турбуючись про завтра. І, покладаючись на свій лан вічного ненажери. Як миша, я собі подумав, що мені зробить голод. У найгіршому разі я можу гризти дерево чи зубами, подрібнити папір на маленькі клаптики, найбідніше створіння сіра, церковна миша, з найсиріших закапелків книги існування може жити з нічого, так і я живу, з нічого в цій померлій. Кімнаті. Мухи в ній давно повиздихали. Я прикладаю вухо до деревини, чи там у глибині не шарудить хробак. Могильна тиша. Тільки я, безсмертна миша, самотній погрібник, шурхочу в цій мертвій кімнаті, невпинно дрібочу столом етажеркою кріслами. Я просуваюся, мов тітка текля в довгій сірій сукні до землі, звинна, прутка і маленька, тягнучи за собою свій шаруткий хвостик. Тепер за білого дня я нерухомо як опудало, сиджу на столі, а мої очі, ніби дві пацьорки, що вилізли назовні і блищать. Лише виступ мописка ледь помітно пульсує, за звичкою щось дожовуючи. Звичайно, це слід розуміти метафорично. Я не миша, я пенсіонер. Моєю сутністю є паразитування на метафорах. Те, що я так легко даю себе захопити першій, ліпшій метафорі. Загнавшись аж так далеко, я змушений на силу пробуватися назад, повільно вертаючи до притомності. Який я з вигляду, часом не бачу себе в дзеркалі. Дивний, смішний і болючий ефект. Його соромно визнавати, я ніколи не бачу себе в анфас, лицем до лиця. Я лише трохи глибше, трохи далі стою в надрах дзеркала, дещо збоку, дещо у профіль, стою задумливо і дивлюся в бік. Я стаю там нерухомо, дивлячись у і дещо назад за себе. Наші погляди перестали зустрічатися. Коли я ворухнуся, то й він ворухнеться. Але напіввідвернутий, ніби й не чув про мене, ніби зайшов сюди крізь багато дзеркал і вже не зміг повернутися. Жаль тисне на серце, коли я бачу його настільки чужим, і байдужим. Але ж ти, хочеться мені закричати, був моїм вірним відображенням, моїм товаришем протягом кількох років, а тепер, ніби і не впізнаєш мене. Боже, чужий задивлений кудись у бік, ти стоїш і, здається, прислухаєшся до чогось. Все ще лишилося до читання. Дивлюся на сповзлу і зітлілу фіранку, бачу, як легко вона здіймається від холодного повіву з вікна. На онтому карнизі я міг би робити гімнастичні вправи. Чудово перекладено, як легко крутися на ній у неживому стільки разів уже спожитому повітрі, збайдужили. Замалим не виконуєш еластичне сальдо-мортале, зимно без внутрішнього запалу, зовсім ніби відсторонено. Коли отак заумираєш еквілібристом на на тій перекладині, головою сягаючи стелі, то занурюєшся в ледь відчутну ілюзію якогось лагідного випромінювання. Я з дитинства люблю дивитись отак на кімнату, з пташиної перспективи. Я сиджу і слухаю тишу. Кімната по-простому на навапном. Часом на білій стелі викреслить курячою ланкою тріщина. Часом із шурхотом відстане клапитинько. Чи не слід би нарешті зізнатися, що мою кімнату замурована? Як так? Замурована? То яким же чином я міг би з неї вийти? Втім, та й річ для доброї волі нема перепони. Справжній порив нічим не стримати. Я тільки мушу уявити собі двері, добрі старі двері, ніби в кухні мого дитинства з металевою клямкою та засобом. Бо немає кімнат, замурованих аж настільки, щоб не знайшлося в них таких потаємних дверей, якщо тільки виставити сили, їх отам науявляти. Остання батькова втеча Це діялося у пізні та недобрі часи, цілковитого занепаду, в часи остаточної ліквідації нашого підприємства. Давно вже було знято вивізку з-над дверей нашої храмниці. Напів опустошивши жалюзі, мати не провадила нелегальний розпродаж решток. Аделя виїхала до Америки, казали, ніби корабель, на якому вона плевла, затонув, і всі пасажири розпрощалися життям. Ми ніколи не перевіряли цієї чутки, новина про дівчину забулася, ми більше нічого про неї не чули. Настала нова ера, пуста, твереза, безрадісна і біла папір. папір. служниця Геня, анемічна, бліда й безкоста, м'яко пересувалася кімнатами. Якщо траплялася погладити її по плечах, то вона звивалася, витягуючись, ніби змія, і муркотіла, ніби кішка». Її шкіра була мутно-білою і не розжевіла навіть під повіками емальованих очей. Геть росіна, вона часом готувала засмажку зі старих рахунків та чеквих книжок, мляву та неїстівну. На той час батько вже однозначно помер. Він помирав багато разів, завжди якось не до кінця, Завжди, з певними застереженнями, які спонукали до перевірки цього факту. Це мало свій позитив. Подрібнюючи таким робом свою смерть у розсрочку, батько призвичаював нас до свого відходу. Ми збайдужили до його дедалі коротших і щоразу жалюгідних повернень. Фізіономія вже відсутнього немов розпливлася кімнатою, в якій він мешкав, розгалурзилася в деяких місцях, утворюючи придивні, неймовірно вразні вузли подібності. Шпалери в певних місцях наслідували конвульсії його лиця, арабески формувалися в болісну анатомію його сміху, розкладену на симетричні члени, ніби скам'янілий відбиток трилобіта. Мітка Трилобіт – невелике викопне створіння з епохи Палеозою, де чим нагадує теперішніх членистоногих. Деякий час ми на великій відстані обходили його одіж, підбитут хорячим хутром. Хутро дихало. полх тваринок, повчеплюваних одноводно зубами і одноводно повшиваних, Пробігав крізь них безсилими конвульсіями і губився в складках та швах. Приклавши вухо, можна було почути молодійне муркотіння їхнього змирного сну. У цій, як слід, в формі, з легким запахом тхорів, нічних поєдинків та гонів, батько міг би протягнути цілі роки. Але й тут він довго не витримав. Одного разу мати повернулася з міста з бентеженою. «Дивись, Юзефе», – сказала вона. «Що трапилось?» Я впіймала його на сходах. Він стрибав з однієї сходинки на другу. Вона підняла хустину з чогось, що тримала в тарільці. Я відразу впізнав його. Подібність була незапереченої попри те, що цього разу він був раком або великим скорпіоном. Ми поглядами підтвердили це, глибоко вражені тим, настільки виразною була та подібність, яка, попри аж такі переміни і метаморфози, все ще кидалася в очі з цілком невідпорною силою. «Він живий?» – запитав я. – Ще й як? — Я ледве його втримую, — сказала мати. — Пустити його на підлогу? Вона поставила тарілку на землю, і ми, схилившись нижче, змогли оглянути його докладніше. Запавши поміж свої незлеченні вигнуті ніжки, він ледь помітно перебирав ними. Дещо підняті клешні та вуса, наче вслухалися. Я перехилив тарілку, і батько обережно з деяким ваганням ступив на підлогу, але, торкнувшись плаского дна під собою, раптово побіг усіма своїми кількома сотнями ніжок, калатаючи при цьому твердими кісточками чолинста нога. Я заступив йому шлях. Він завагався, схвильованими вусами натхнувшись на перешкоду після чого підняв клешні і звернув у бік. Ми дали йому змогу бігти в обраному напрямку. З цього боку жодні меблі не могли стати йому прихистком. Отак судомно кваплючись на своїх неоднакових ніжках, він дістався стіни. і перш ніж ми спохопилися, вбіг на неї, легко ніде не спиняючись усією, арматурою своїх нижніх відростків. Я здригнувся від несвідомої гиди, стежачи за його багаточленною мандрівкою, що з шародінням вела його паперовими шпалерами. Батько тим часом дійшов до невеличкої мурованої кухонної шавки і якусь мить завис на її краєчку, клешнями вивчаючи простір у шавці, після чого весь зліз до середини. Він мов би наново пізнавав помешкання з цієї нової, храб'ячої перспективи і за предмети, мабуть, через нюх. Позирок, незважаючи на всю пильність моїх оглядів, мені не вдалося встановити у нього будь-яких органів зору. Здавалося, він трохи задумувався над предметами, які траплялися на його шляху, затримався коло них, Дотикаючи їх ледь схвильованими вусами, навіть обіймав їх, ніби випробуючи своїми клешнями, знайомився з ними і щойно за хвилинку, покинувши їх, біг собі далі, тягнучи за собою свій ледь припіднятий над підлогою задок. Так само він чинив і шматочками хліба, і м'яса, якими кидали йому на підлогу з надією, що він їстиме, але він лише... Мимохідь обмацав їх і біг далі, не припускаючи й думки, що ці предмети можуть бути їстівними. Спостерігаючи за цими його терплячими розвідувальними діями на теренах кімнати, можна було подумати, що він завзято і невтомно чогось шукає. Час до часу він забігав у кіток кухні під бочку з водою, що протікала, і, дійшовши до калюжі, здавалося, пив. Іноді пропадав кудись на цілі дні. Він, здавалося, міг чудово обходитися без їжі, і ми не зауважували, щоб внаслідок цього він якось підупав на проявах життєздатності. Зі змішаними почуттями сорому й гідливості, ми за дня. Підживлювали в собі потаємну обаву, що вночі він може навідати нас у ліжку, але такого не траплялось ані разу. Хоч удень він мандрував усіма меблями, особливо полюбляючи перебування у шпарині між стіною та шафою. Не можна було не помітити деяких проявів інтелекту, а навіть і певного філярного свавілля. Наприклад, батько не пропустив жодної нагоди з'явитися в їдальні в той час, коли ми їли, хоча власна участь в обідах була суто платонічною. Якщо двері їдальні в овінь упору були випадково зачинені, а батько перебував у сусідній кімнаті, то він починав шурхотіти перед дверима, бігаючи туди-сюди шпариною вздовж, аж поки ми не відчиняли йому. Згодом він навчився пропихати в оту нижню шпарину свої клешні та ніжки, і після дещо форсованих тілесних зусиль йому вдавалося боком пропихнутися попід дверима до кімнати. Це, здається, його тішило. Тоді він завмирав під столом і лежав зовсім тихо, ледь пульсуючи самим лише Задком. Що означало це ритмічне пульсування лискучого задка, вгадати ми не могли. Це було щось іронічне, непристойне і злостиве, і воно, здається, водночас виражало собою якесь низьке та задоволення. Німрод наш пес наближався до нього поволі і непевно обережно нюхав його, чхав і байдуже йшов геть, не склавши собі остаточної версії. Занихання нашого дому розросталося дедалі ширшими колами. Геня спала цілими днями, її струнке тіло без кісток з'їмалося хвилями від глибокого дихання. Ми нерідко знаходили в тарілках із супом шпульки від ниток, що їх вона з неуважності та дивної розсійності закидала в кастрюлю разом з городиною. Храмниця була відчинена ін контуньо в день і вночі. Ін контуньо, латина без перерви. Розпродаж за напівопущеними жалюзі день у день точився все плутаніше, сповнений торгувань та переконувань. На додачу приїхав ще й дядько Кароль. Він був якось дивно пригнічений і маломовний. Зітхаючи, він заявив, що після недавніх сумних переживань вирішив змінити трип життя і взятися за вивчення мов. Він не виходив з дому, зачинився в найдальшій кімнаті, з якої Переповнена неприязню до нового гостя Геня, повиносила всі килимки й доріжки і заглибився в студіювання старих цінників. Кілька разів він розлючено намагався щосили наступити на батьків задок. З криками і переляком ми заборонили йому це. Він лише злостиво й непевно посміхався до себе в той час, як батько, не усвідомлюючи, небезпеки, з уважністю затримувався, коли якихось плям на підлозі. Батько рухливий бистрій, поки стояв на ногах, мав спільну з усіма ракоподібними властивість, яка полягала в тому, що завалившись на хребет, він ставав цілком беззахисним. То було прикре гідне жалю видовище, коли він розпачливо, перебираючи всіма своїми відніждями, Безпорадно вертівся на хребці навколо власної осі. Не було змоги без гіркоти вдивлятися в оту занадто виразну і артикульовану, ледь не безсоромну механіку його анатомії, виставленої ніби на показ і нічим не прикриту з боку голого баточленистого черевця. Дядька в такі хвилини аж підкидало від бажання розтоптати його. Ми бігли на допомогу і подавали батькові щонебудь таке, що він міг би судомно вхопити клешнями. Відтак він спритно віднаходив нормальне положення і відразу ж пускався надовкільним бігом. Блискавичними зигзагами, з подвоєною швидкістю, ніби хотів мить затерти будь-який спогад пропадіння, що настільки скомпрометувало його. Тепер я мушу з гіркотою, переборюючи себе, переповідати у згоді з правдою незбагненний факт, перед реальністю якого я здригаюся усім своїм єством. Я донині не можу змиритися з тим, що протягом усього того часу ми були свідомими Його винуватцями. У цьому світлі та подія набуває рис якоїсь дивної фатальності. Фатальність, бо не оминає нашої волі та свідомості, але втягує їх у свій механізм так, що ми, ніби в летаргічному сні, Допускаємо і приймаємо речі, перед якими здригнулися б за нормальних обставин. Коли вражений доконаним фактом, я з розпачем запитував матір, як ти могла це зробити, якби це хоч геня, а не ти, мати плакала, заламувала руки і не могла нічого сказати. Може, вона думала, що батькові так буде краще, може, саме в цьому вона бачила єдиний вихід із його безнадійної ситуації, а може, вона просто вчинила так із незбагненної легковажності та бездумності? Фатом знаходить тисячу вивертів, коли йдеться про форсоване втілення його незбагненної волі. Якесь миттєве дрібне затьмарення нашого розуму, момент засліплення чи недогляду достатні для того, щоб протягнути дію між силою та харибдою наших рішень. Примітка. Сила. Пізніше можна без кінця експорт, ім претертувати і тлумачити мотиви, чіплятися до спонук, доконаний факт лишається незмінним, раз і назавжди здійсненним. Експорт з Латини після факту. Ми схаменулися і оговталися з нашого засліплення щойно тоді, коли батька було. Внесено на полумиску. Наслідком варіння він лежав великий і розпухлий, блідосірий та драглистий. Ми сиділи мовчком, ніби отруєні. Лише дядько Кароль поліз було до полумиска веделкою, але невпевнено опустив її на півдрозі, з подивом позиркуючи на нас мати веліла занести полумисок до вітальні. Там батько й лежав на столі, застеленому плюшевим покривалом, поруч із фотоальбомом, механічною катеринкою і цигарками. Лежав нерухомо, а ми, як могли, його обходили. Однак, земна мандрівка батька мала скінчитися не цим, і продовження її Видовження історії поза, здавалося б, останні допустимі межі є в ній найболіснішою точкою. Чому він врешті не здався? Чому врешті не визнав себе переможеним, коли вже насправді мав для цього всі підстави, і доля вже не могла піти далі в цілковитому його гнобленні? По кількох тижнях нерухомого вилежування він якось ось у собі зібрався. Здавалося, що він поступово опритомніє. Котрогось ранку ми знайшли полумисок порожнім. Лиш одна ніжка лежала на краєчку тарілки, зронена на застиглий томатний соус та понищене його втечею жиле. Зварений, гублячи дорогою власні кінцівки, Батько рештками сил потягнувся далі, в бездомні мандри, і ніколи більше ми його не побачили. Осінь Ви, напевно, знаєте час, коли літо недавно ще таке буйне і сповнене завзяття, універсальне літо – яке вміщало в свій просторій сфері все, що тільки моглося уявити, людей, події та предмети, певного дня дає ледь помітну тріщинку. Соняшний, близький, щирясний та щедрий, у краєвиді ще відчутний аристократизм класичного жесту, переданий у спадщину цій порі року генієм Пуссена, але дивна річ, зранкової виправи Повертаємося знуджені та порожні. Примітка Нікола Пуссен 1594-1665 роки, один з найвидатніших представників класицизму у французькому малярстві. Невже ми чимось засоромлені? Почуваємося трохи ніяково і навзаєм уникаємо погляду в очі. Чому? Ми знаємо, що смерком і той, і цей відійде із заклопотаним усміхом у потаємний куточок літа постукати, постукати у стіну, чи відзвук ще цілком повний, чи такий ще, як слід. У цій спробі збочинська насолода зради, викриття легкий трепер скандалу, але назовні ми ще повнимося шаною та лояльністю. Така солідна фірма, так чудово розбудована фірма. І попри те, коли наступного дня розходиться звістка про конкурс, то це вже позавчорашня новина, позбавлена вибухової скандальної сили. І в той час, як аукціон розганяється дедалі, Протверезливіше і жвавіше спрофановані приміщення порожніють і убожнюють, і все більше наповнюються виразним та тверезим відлунням. Хоч це вже і не буде жодного жалючого сентименту. Уся ця ліквідація літа має в собі якусь легку загаянність і благість запізнілого карнавалу, що продовжується і в піст. І все ж песимізм, і ще, можливо, передчасний, і ще точаться примовини, резерви літа ще не вичерпані, діло ще може дійти до повного відновлення. Проте розважність і холоднокровність не є сильними сторонами прихильників літа. Навіть готельні власники, втягнуті по у літнє підприємництво, навіть вони капіталюють. Ні, аж так мало старіння і піетету щодо вірного союзника не свідчить про високий стиль у справи. справу. Та вони просто дрібні гендлярі, маленькі боягузи, не здатні мислити в широких масштабах. Кожний із них тільки й знає, що притискати до живота покрихті на збирену калитку. Вони цинічно скинули маску ченності, і знімають із себе смокінги, з кожного вилазить колишній рахівник. Так само і ми. Пакуємо валізи. Мені 15 років, і я зовсім необтяжений обов'язками життєвої практики, Поза до від'їзду лишається ще година, я знову вибігаю попрощатися з місцем відпочинку, полічити доробок цього літа, зрозуміти, що можна було забрати з собою, а що доведеться назавжди покинути в цьому приреченому на зникнення місці. Але на малому парковому кільці, тепер порожньому і світлому, в пополодневому сонці, Коло пам'ятника Міцкевичу. Мені в душі розвиднюється істина про переломний момент літе. Примітка до пам'ятника Міцкевичу. Тут Шульц достеменно описує реалії Трускавця популярного курорту, розташованого неподалік Дрогобича, де вісь Піцовського регіони Великої Єресі. В ейфорії цього об'явлення я сходжу гору двома пам'ятниковими сходинками, поглядом і розпростертими руками описую розмашисту дугу і, ніби звертаючись до всього курорту, кажу «Прощавай, поро, ти була дуже гарна і багата, жодне інше літо не може з тобою зрівнятися». Я визнаю це тепер, хоч і нерідко бував сумним, та нещасним через Тебе. Я лишаю Тобі на згадку. Я зробив його Тобі на згадку. Тепер ти сходиш між Тіний. Разом із тобою зійде до країни тіней і все це місто віл та садів. У вас немає нащадків. Ти і це місто, в обоє помрете останніми в роду. Але й ти в цьому винна, Поро. Я скажу тобі, в чому полягала твоя вина. Ти, Поро, не хотіла спинятися, на кордонах дійсності. Жодна дійсність не задовольняла тебе. Ти виходила поза межі будь-якого реалізму. Не знаходячи втамування в дійсності, ти творила надбудови з метафор і поетичних фігур. Ти рухалася в асоціаціях між предметами, в алюзіях у непояснимому. Кожна річ відсилала до іншої речі – а ти покликалася на дальшу, і так без кінця. Твій запал, урешті, набрид. Було вже досить отого буяння на хвилях безконечної фразеології. Саме так, фразеології, вибач за це слово. Це стало ясно, щойно тут і там, у багатьох душах, почала пробуджуватися туга за сутнісним. Від цього моменту тебе було переможено. Проявилися межі твоєї універсальності, твій великий стиль, твоє пригарне бароко, яке за твоїх найкращих часів було адекватно дійсності, тепер виявилося маніруванням. Твої принади і задуми мали на собі печать юнацької екзальтації. Твої ночі були велетенські і нескінченні, як мегаломанські натхнення закоханих або ставали роєвищами ведінь, як маячіння тих, хто галюцинує. Твої пахощі були надмірні і не містилися в жоден людський захват. Від магії твого доторку кожна річ дематеріалізувалась і виростала до дальших, дедалі вищих форм. Хто їв твої яблука? Марив про плоди райських краєвидів, а хто твої персики, думав про плоди зефіру, такі, що даються спожити самим лише внюхуванням. На своїй палітрі ти мала лише найвищі реєстри барв, не визнаючи насиченості і ядерності темних, землистих і грубих відтінків бронзи. Осінь – це туга людської душі за матеріальним, за сутнісним, за межами. Коли з недосліджених причин метафори, проекти та людські мрії починають прагнути реалізації, надходить час осені. Ті примари, які до цього часу розпорошені в найдальших сферах людського космосу, забарвлювали його високі склепіння своїми видіннями, Тепер сходять до людини, шукають тепла її дихання, тісного і затишного прихистку її життя, ніші, в якій стоїть її ліжко. Житло людини стає ніби вифлеємська стаїнька, ядром, навколо якої простір загущують усі демони, всі духи вищих і нижчих сфер. Час красивих класичних жестів латинської фразеології, полудневих театральних заокруглень минув. Ось він шукає собі тужавості, простацької сили Дюрерів та Бройгелів. Примітка Альпрехт Дюрер, 1471-1528 роки, видатний німецький маляр і графік епохи Ренесансу. Бройгель, насправді Брюхелл, Прізвищі родини видатних фламандських митців, найславетнішим із яких є Пітер-старший, народився приблизно 1525 1530-го помер 1569-го року, автор, зокрема, і багатьох картин, які зображують простих людей за їхніми щоденними справами. Ця форма ледне не від надміру матерії, твердночі вузлами і сучками – вона хапає матерію своїми щелепами і клешнями, тисне на неї, гwałтує, згинає і випускає з своїх рук зі слідами тієї боротьби, як напівоброблені колоди з печаттю несамовитих кривлянь, що їх вона повідтискала на дерев'яних обличчях. Ці та інші речі я вимовляв у бік порожнього паркового півкола. Яке немов відступало переді мною. Я відштовхував із себе тільки деякі слова цього монологу, чи тому, що не міг знайти відповідних слів, чи тому, що я насправді лиш означував ту промову, заміченняючи жестами слова, яких мені бракувало. Я показував горіхи, класичні плоди осені, споріднені з кімнатними меблями, поживні, смачні. І тривки. Я згадував, і каштани, ці моделі плодів у твердих палітурках, різновид дитячої гри в більбоке. Примітка більбоке з французької іграшка, що складається з кийка із державном, у середині якого слід ловити підкидану дерев'яну кольку. А також сині яблука, що червоніють на підвіконях доброю домашньою прозаїчною червінню. Присмерх почав було вже закаджувати повітря, коли я повертався до пансіонату. От по двірі стояли вже два великі екіпажі, приготовлені до нашого від'їзду. Розпряжені коні пирскали зануреними мішки з пашою головами. Усі двері були повідчинювані навстіж, полум'я свічок, поставлених на столі нашої кімнати, колихалося на протязі. Це стрімке западання моруку, ці люди, що втрачали у присмерку своє обличчя, квапливо виносячі валізи, гармідер у відчиненій, зґвалтованій кімнаті, усе створювало враження якоїсь прискорної, сумної і запізнілої паніки, якоїсь трагічної, та сполуханої катастрофи. Нарешті ми повсідалися до глибоких екіпажів і рушили. На нас війнуло темним, глибоким і тужавим польовим повітрям. Візники довгими батогами висловлювали в тому п'янкому повітрі суховиті вилиски і старанно вирівнювали ритм коней. Їхні потужні, трохи віддалені від нас клуби, вихитувалися в темряві під пухнастими Ударами хвостів. Так вони мчали самотнім нічним краєвидом без зірок і світил, один за одним, два конгломерати з коней, репливих коробів і засапаних шкіряних міхів. Часом вони немов розвалювалися, розліталися подібно до храбів, що під час бігу діляться на частини. Тоді візники сильніше хапалися за віжки і, зібравши докупи розслаблене тупотіння, зводили його в правильні і дисципліновані кадри. Довгі тіні падали у глибини ночі від запалених ліхтарень, видовжувалися, відривалися і великими стрибками внеслися в дикі пустища. Перехильцем, вислизнувши на своїх довгих ногах, вони десь далеко на краєчку лісу починали насміхатися з візників образливими жестами. Візники ж лише широко хляскали батогами в їхній бік і не давали вивести себе з рівноваги. Місто вже спало. Заскочені зненацько о такій пізній годині, наглухо закриті крамнички, брами з вичувганими порогами, пошарпувані вітром ночі, вивіски вказували на безнадійну покинутість, глибоке сирітство речей, полишених на і забутих людьми. Сестрин екіпаж повернув у бічну вулицю, «Ми ж поїхали до ринку». Кони змінили ритм свого бігу, щойно ми в'їхали в глибоку тінь площі. Босий пекар на порозі відкритих сіней прошив нас темноким поглядом, аптечне вікно все ще на варті винесло і втягнуло назад малиновий бальзам у великому словіку. Бруківка згущувалася під кінськими ногами з перемішаного тупоту, виокремився подвійний видзвін підків, де далі рідчий та виразніший і наш будинок, з обдертим фасадом, повільно насунув із темряви, зупинившись перед екіпажем. Служниця відкрила нам браму, в руці вона тримала газову лампу за бажуром, на сходах виростали наші велетенські тіні, заламуючись аж на склепіннях сходової клітки. Тепер помешкання освітлювалося тільки однією свічкою, вогник якої хитався відповіву з вікна. Темні шпалери заростали пліснявою гризот і гіркоти багатьох хворих поколінь. Старі меблі пробуджені зі сну, Видупуті з довгої самотності, здавалося з гірким знанням та терплячою мудрістю, дивилися на нас, які повернулися. Вони не би, казали, «Ви не втечете від нас, ви завжди мусите повертатися вколо нашої магії, бо ми заздалегідь розподілили між собою всі ваші рухи і жести, ваші вставання і сидіння» як і всі ваші майбутні ночі та дні. Ми чекаємо, ми знаємо. Величезні глибокі ліжка чекали наших тіл, повнічись збитою прохолодною постілью. Шлюзи ночі вже скрипіли під натиском темних масивів сну, густої лави, що закипала перед тим, як уламатися, Политися крізь усі загати, Двері зі старих шаф і згрубок, У яких тихцем зітхав вітер. Республіка мрій Тут на Варшавській Бруківці, В оці галасливі, полом'яні та приголомшливі дні, Я переношуся думкою до далекого міста моїх мрій, Злітаю зором, Понад цю низовину, простору і складчасту, ніби плащ Бога, скинутий кольоровою плахтою коло порогів неба. Бо ця новизна, ця країна вся підлягає небові, тримає на собі його кольорове склепіння, безліч разів повторне, оточене галерейками, верандами, розетками та вікнами у вічність. Примітка щодо розеток. Тут округле вікно, заповнене геометричною орнаментикою концентричної форми, характерне для середньовічної архітектури, зокрема готичної. Ця країна рік за роком вростає в небо, розчиняється в зорі, переходить у янголинність, уся пронизана відблисками великої атмосфери. Там, де мапа країни стає дуже вже південною, вигорілою на сонці, потемнілою та спаленою літніми погодами, наче стигла грушка, там і лежить вона, ніби кіт у сонячному кружку, ота вибрана земля, та особлива провінція та єдине на світі місто. Дарма говорити про це профанам. Дарма пояснювати, що цим довгим і хлястким язиком землі, яким країна дихає в літню спеку, цим канікулярним виступом на південь, цією самотньо всунутою поміж смогляві угорські виноградники, відного й наш особливий терен відокремлюється від ансамблю країни і йде самопас. Без нікого ще не випробуваним шляхом, власноруч силкуючись бути цілим світом. Ці місто і околиці зімкнулися у самодостатній мікрокосмос на власний ризик, повиснувши на самісінькому краю вічності. Приміські садочки стоять немов на світовій межі і крізь паркани дивляться в нескінченність анонімної рівноваги. Відразу ж за міськими заставами мапа країни стає безіменною та космічною, мов Ханаан. Примітка Ханан, дивись, ніч великого сезону. Над цим вузьким та загубленим клаптиком землі ще раз відкрилося небо, глибше та просторіше, ніж де-інде, Велетенський, мов, багатоповерховий багатоповерхове і здатне поглинути з безлічу незакінчених фресок та імпровізацій, летючих драпірувань та гвалтовних вознесінь. Як це висловити? У той час, як інші міста розвинулися в економіку, виросли в статичні цифри, в рахунки, наше місто зійшло в саму есенційність. Тут нічого не відбувається просто так. Нічого не трапляється без глибокого сенсу і попереднього осмислення. Тут події нефемерним не фантом на поверхні. Тут вони сягають коренями і глибинних сутностей. Тут, що хвилини вирішується, щось визначне, зразково і на віки віків. Тут усі справи діються тільки раз, і незворотно. Тому на всьому, що тут відбувається, лежить аж така поважність, аж стільки глибоко акцентованого смутку. Приміром, тепер подвір'я тонуть у бур'янах та кропивах. Криві замшилі повітки і комори попахви провалюються у величезні лопухи, що вимихали аж по краї гонтових дахів. Місто опинилося під знаком зілля. Дикої, всезїдної, Розфанатілої Вегетації, що вистрелює Дешевою та буйною Зеленню, їдкою, Отруйною Паразитичною Усе це зілля горить Підпалене сонцем Трахеї листків дихають Палахим хлорофілом Армії кропиви Розбоялі та ненаситні Пожирають квіткові культури Вдираються в сади Протягом ночі зачають собою задні недоопильновані стіни будинків і стодол кишать у придорожних ровах.